صلى الله الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد Allahun e madhruar e falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Losim Allahun e madhruar që të na ruan nga çdo e keqja. Dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë as kush poshtë dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rop dhe i dërguar i tij. Të ndëruar Allah xher jamatlin në xumën e kaluar kemi shpalosur një porosi nga porosit më madhështore të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Porosie cila përmbantë në vetën e saj, pes kshilla të arta që indihmoj një besimtarit të formohet si duhet. Indihmoj një besimtarit që ta përshin fen nga të gjitha këndët dhe aspektet. Dhe kemi përmenur se i dërguari aleyhi sallatu a salam në hyrit e kësaj porosie nga të gjitha këndët dhe aspektet. Në mësaj dhe nëftaj që të ruhemi nga ndalesat Të kemi kujdes nga gjyra që Zotit Gjellewala në obligoj të largomi për tyre Ju për shkak se këj duhet Zotit, por për shkak se kjo është në dobinë ton Andë njëriu që kujdeset për kufitë Allah të mënuar Kujdeset për vijat që nuk duhet të i kaluar Pa dushim saj me këtë manifestan dhe të dëshman një devëtshmëri që ka në zemër në ti Dhe gjithashtu kemi përmendur se Muhammedi s.a.ll. në mësaj që ta kuptojmë drejt se qëfar është pasuria dhe kur njëri u realisht knoqet me pasuri dhe kemi përmendur se pasuria burën nga zemër dhe shpirti e nuk burën nga aspektin materiali. Vajshdën i nërguari a.s.m. me porosin e tre të nërrua lezër duke thënë u ahsin ila gjarike të kun mu'mina Kto i dërguari sallallahu alaihi wasallam na jep një porosi të madhe duke na mësuar se besimi dhe imani nuk përkufizohet në ritualet e caktuara si kur është namazi dhe xhirimi, edhe pse këto janë pjesë përbërës të themelore të tij, por një besimtar i drejtë, i formuar, një besimtar që ka kuptuar drejt Islamin dhe fenë e tij, është ai i cili edhe krahas raporteve të mira me Allahun synon dhe përpjeke që t'i ketë raport të mirë dhe me njerët përgjësi, duke filluar nga njerët më të afer që i ka në fëqinsin e ti. Andaj, Muhammed sallallahu alësallam tha, bë një mirë fëqinjit tënë, silu mirë me komshion tënë, nga se në këtë mënyrë të dëshmanë se i besimtarë. A thua val të ndërrua lezer, si ka mundësi një njëri të jetë korekt dhe i drejtë dhe i sjelshëm për balë komshion të ti, përbalë fëqivët e ti, qështë ka mundë si të jetë? Djetarët kanë përmenu një vargë regullash dhe në qovë se i këthejemi hadithëve të Muhammedi sallallahu alesallem do të sojmë se i dërguar ju në i ka kushtuar më menit të posaqme kësa i temi që fatë këtësisht të kënyit gjdo dit është në zbehje e sipër gjdo dit jemi duke u larguar më te për nga njëri tjetëri të e ju duke u afruar nda islami ës na bashkanë me zvete dhe të na i rikëthen raportet e respektit dhe kujdesit për njëri tjetërin nga pikat temelure që përbëjnë kujdesin ndajtë këmshiut është të nërua lezër të ruami nga gjdoj loj shqetsimi dhe bezdisje në qëpar doloj mënyre që mund t'ja shkaktojmë këmshiut ton nga se nga njerë njerët nuk i kushtujmë kësaj vëmendje shikujnë pun të tyre edhe pse ndashta mund të bezdisim dikem Shikojnë interesit e tyre të ngushta brenda mureve të shtëpisë e tyre edhe pse ndashta dhe frimit saktuar mund të shqetson ata që i ka në afërsi Erdën të këmuhamedi sallallahu a.s. disa njerës duke a përshruar një grua cila ishte e dëvatshme e dëvatshme në kuptimin e ngusht të kësoj fjale ishte përkushtuar në namazin e natës në agjerim bënd të disa obligime mirë për në anën tjetër ishte shumë bezdisëse ishte shumë kaq trajtuese ndaj komshiut të saj. Ather Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha hië fi anar, a jesh në zjarme e xhehenemit, nga sa ato punë të mira që po i fiton raport me Allahun, po i harxhën raport me njerëzit. Punë të mira që po i fiton raport me Allahun, po i harxhën duke i bëzullum të tjerëve. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një rast tã nuk ka besuar askush për Juve. Nuk ka besuar askush për Juve. Nuk ka besuar as kush për juve Tri herë për me një këshpreja Sa që pa dushim provokaj Kurejsh një ashabbet e ti Duk e thëmë pasaj ata O i dërguar e Allahot Po kush qenë ka kush krejt që nuk ka besuar Qfar vepre ka bërë Tha Muhammedi sallallahu alusallam Njëri u i cili Nuk është i sigurët nga e keqa e ti Komshiju ti kë njëri sës besimtar si duhet Aj që nuk është i sigurët nga tradhtia e komshisut e tij, nga pabesia e tij, nga çdo mundsi për të bërë padresi, për t'ia ja kthë përdor pasurinë dhe fqinjësinë, padyshim se ky nuk ul besimtari mirë. Andaj qet mundi Islami rregullon raportin me simve duke i ruajtur që ata mos ta bezdisin, mos ta shqusoni njëri tjetrin në çfarë do lloj mënyre që mund të ndodh kjo. Gjithashtu t'nderojë zot nga forma që diatorët kanë përmendur se sikon mundsi të, si të kujdeseni për njëri tjetrin Kur imeni fëqësi është edhe të kujdesemi për hallin e njëri tjetrit. Gjithashtu të gjendemi në situata kur ata kanë nevojë për dorën tonë, kur ata kanë nevojë për ndihmën tonë, kur ata kanë nevojë për këshillën tonë kështu më radh. Nuk është i panjohur për ju hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka përmendur se nuk mund të jetë besimtar i drejtë njeriu i cili është ingopur, i ngupur dorasav fçiui i tij afër ti ka radh të flan i uritur. Kësut islamin e mëzën që të kujdesemi, të luftojmë egoizmin, të luftojmë individualizmin, të luftojmë vetën tonë që mësë të mbyllemi në interesat tonë e personale, por të jemi për njëri tjetën, e veç anti, për atë që e kemi afër. Dhe kjo nuk është e kurzuar që i fqiju në tjetë dështë ta i afër me jonë kuptim të fare fisit apo të fisit, as gjithashtu nuk është e kurzuar këpë mirësi që i fqiju në tjetë muslimanë, por madje edhe kur nuk është në familjen tonë edhe kur nuk është musliman Islami na obligon që të kemi kujdes për obligimet e fqinjsisë, për obligimet që kemi ndaj një tjetri për shkak të afërsisë së shtëpive që kemi dhe që ndojmë së bashku një vendbanim dhe së bashku e kalojmë jetën e kësaj bote. Transmetohet ndëru lazer se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte nganjëre disa shqetësime nga një fëmijë i tij dhe këto filluan të bëhen të përditshme. Një det kurdoli nga shtëpia e tij nuk e pa para shtëpisë së tij atë që thosim ti komshi i tij. Edhe pse ai ishte i fes tjetër, nuk ishte musliman. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi se ky njëri ka një shkak që s'kamut më dal. Edhe pse dalja e tij ishte bezdisje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por e kuptoi se ky s'kamut më dal për një shkak, shkoi te shtëpia e tij dhe gjithë të smurr dhe e, smur e vizitoi. Gjithashtu një djalosh nisëri i shtatë hebre i shërbëntë dhe rrinte afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur Usmur i dërguari sallallahu alaihi wasallam pyeti për ta, i thanë se është i smur dhe shkojta viziton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari në raport me raport në fëmijën e tij nuk ka pendjesa as të djuhës, as të kumbit, as të fest, por bamirësia e tij ndaj fëmijës së tij te i ka lënë të gjitha këto dimensione dhe e bën qytet i kujdesshëm, madje Madje nuk është vetëm mirësin dhe fqiu që te mështë i bësh ati zulum apo bezdisja. Por në në tjetër, edhe në qofë se bezdisën nga fqiu, edhe në qofë se ndullë që ajnë citatat saktuar të shqetsan, obligimi besimtar të shqetsilet mirë, e mështë të bje në nivel në një që të këthen bezdisin me bezdisja dhe shqetsim me shqetsim dhe zulum me zulum. Nga se Muhammedi sallallahu alai sallam ka përmendur një hadith ku ka thën Se xheneti është i pashmangshëm, gjithsesi do të arrijnë tre persona. E pyetën kush janë këta ja rasulullah? Kush janë këta tre persona që xhenetin e përtojnë pashmangshëm? Një ndërta tha, "Personi i cili sqetësohet nga na fëqiu i tij, bezdiset nga na komshiut e tij, ti, dorësa i bën sabër dhe sillet mirë me të." Antaj muslimani në asnjë relacion nuk është, nuk është i padrejt, nuk është zullëmçar, nuk është i pasjellshëm çoft nga ana e tij apo çoft kë çoftse buran nga pala tjetër gjithashtu ai në kë drejtim është bamirës. Andaj kë ky është besimi jon dhe i dërguar sallallahu alajhisselam bamirësia e njerëzve e ka lidhur ngushtë me imanin. Andaj besimi në Allah xhallahu alajhuala nuk na mëson vetëm të vimë në xhami, besimi në Allah xhallahu alajhuala nuk na mëson që vetëm kur vië Ramazan të agjërojm, por besimi drejt në Allah na mëson që edhe kur jemi jashtë xhamis të dim se si të sillemi në përputhje me mësimet dhe me udhëzimet që na jep Besimi në Allahun te barekau taala. Besimtari është bamirës edhe në familje, edhe në fqinsi, por edhe edhe përballë njerëzve në në përgjysë. Allahu xhelleu ala na ruajt iman në zemrat tona dhe na mundosë që ky iman na i përmirson sjelljet tona, edhe të ndikon në përmirësimin e raporteve tona, edhe me Allahun, edhe ndër me vetë. Kërkoni falen nga Allahu, nga salla, sa është falës dhe është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdhelu s-salati wa temmu t-taslima La khayri khalki Allahi ajma'in Nëbiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi Wa mentabi ahum bi ihsan ila yumidin Më lejani që në fond Në përmjënët të kësajhutbëja Tua përmëndi edhe një Dëtërim Që e kemi përbal njëri tëtërit Kur jemi në raportët të fëshënsistë Të nërëleze në jemi njerës dhe mund të gabojmë, mund të shojmë gabime që i bënd njeri për balë tjetëri. Andaj njënga obligimet e këmëshivët për balë tjetëri të është edhe nësihati, edhe kshila, me e kshilu me të mirë kure shese nuk është duke shkuar rrugës të drejtë, apo me e shiku se qëfar shoqërije ka, apo me këpë posilët, apo ndashta fëmiju i ti nuk është në situatë të mirë e baba nuk dhëmë për te. Mirë që të bashkunoim mes vete për të mirën e njëri-tjetrit. Këshilla është ajo që gjithashtu e karakterizon besimin e drejtën muslimani. e muslimanit. Ejo që dikush tashë, ndoshta komshin e tij, që të ketë dhunë familje, që të ketë probleme, edhe mos të interesohet që ndoshta ko mund si të dalë në ndihmë. Ndoshta ndodhet që të ndan familoret mes vete, ndërsa komshiu afër ti tjetë të indiferent, ju në kuptim të përzijt në punë të huaja por dikush duhet me intervenu me fajtu ata, dikush duhet me intervenu që tua permision gjendën e tyre. Prandaj nuk duhet jemi indiferent për ball gjendjes së komshiut on Nëse ashtojmë kërc, ta këshillojmë gjithmonë me të mirë, gjithmonë me ursi, gjithmonë me maturi, por jo me indiferencë, jo me gjakftosi, jo ta shojmë duke u shkatruar e ne të mbetemi indiferent përballë asaj që po ndodh. Duhet të kemi më tepër ura të mirë kuptim mes vete dhe kur ashtojmë njëri tjetrin që nuk ka dukëshkuar mirë, mos hezitojmë nga se dashuria dhe respekti kërkon që të këshillojmë mes vete. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se feja ndërtohet me këshillën. Fejaruat duke u kshiluar Gjithë kosh për neve gaban Andaj Omeri radiallahu ta'ala anhu Kë bur i madhë ka thën Allahu e mshiroft atë njëri Që ka ka botë dua për këtë bur Ka thën Allahu e mshiroft atë njëri Cili mi dhurën mua Mi jabë hedije mua Të metët e mija Andaj e ka konsideruar kur dikush e ka kshilu Dhe ja ka të reguar të metët e ti Në mënyrën e duhur si duhet e ka konsideruar Kameri radhiyallahu anhu se një hedhije, si një, si një dhuratë që ja ka dhon ky njeriu. Prandaj nuk është dhurat vetëm ndonjë gjë e çmuar që mund t'ia ja blem dikujt, nuk është dhurat vetëm një tesh apo çfarë do të thonë i japim dikujt, por dhurati më e madh është kur arshojmë njëri tjetrin që nuk po shkon si duhet, nuk po sillet si duhet, nuk i po nuk i ka punë si duhet të intervinojmë nga raporti i mirë që e kemi dha fërsia ta këshillojmë me të mirë, me butsi si duhet duke e zgjatur dorën për ta nxjerrë nga iqeçja që, që e ka kapluar komshin ton. Allahu xha le ualla na i përmirëson raportin me zvetë. Ne Allahu bëvë që me të vërtetë të jemi dorë shtrirë e, e mirësisë dhe e këshillës dhe e ndihmës për një tjetrin. Gase kë dia ja kemi borx njëri tjetrit në bazë të besimit që Allahu xha le ualla na ka zbukuruar dhe na ka hije shuar me të. Prandaj besimi është xhami, besimi është Ramazan, besimi është Haxh. Por besimi është edhe raport i mirë me njerëzit, besimi është edhe kshinë edhe ndimë edhe porosi që njerëzit është këmbenë me zvete për t'ja siguruar vetës e tyre një jetë më të mirë. Allah në adha është mira një jetë në kësaj bote, dhe Allah në adha është mira në botën tjetër, dhe Allah në lështë në arruan nga zjarë i mështë.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 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ فِي الْعَالَمِينَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Muhammadun Rasulullah